și în și pe pământ, mi tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, care aduce cu multă bucurie pentru iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul L045 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Astăzi, iubiți ascultători, ne vom începe studiu cu ocazia versetului 22 de la Luca la capitolul 3, din care am avut o serie de explicații la care vom mai adăuga pe cele de astăzi. Este un verset minunat în care ni se arată cel mai frumos adevăr al Scripturii, dacă am putea spune așa, conținut în declarația lui Dumnezeu cu privire la Domnul Isus, acesta este fiul meu prea iubit în care îngăsesc toată plăcerea mea. Mai înainte însă, de a pătrunde în lecțiunea noastră, haideți să urmărim puțin pe Delia împreună cu misionara care a încercat și, până la urmă, cu voia lui Dumnezeu și puterea lui, a reușit să o aducă la mântuire. În lecțiunea trecută aflasem că misionarea care ne relatează întâmplarea pe care o citim împreună s-a dus în cuibul acela de Hoți, unde se afla ea într-un becin întunecos. De acolo a plecat împreună cu Delia, pentru că Delia a invitat-o, într-o altă vizuină, într-o cârciumă cu o faimă rea și pentru că n-avea o curaj să meargă singură, misionară împreună cu o credincioasă care însoțea, Delia s-a oferit să le conducă și să le apere acolo. Iată ce ne relatează istorisitoarea întâmplării. Ceea ce am văzut în acea mă este cu neputință să arătăm. Cu toate că un mare număr de tratate au fost împărțite acolo în numele Domnului Iisus, totuși cred că nici unui suflet această vizită nu i-a făcut mai bine ca Deliei care ne-a însoțit și ne slujea de apărător. Ce a ajuns ea după acea vizită răsplătea și oboseala din acea lungă noapte și îngrozitoare priveliște din acea cârciumă. Adânc încredințată că nicăieri nu era cu putință să găsești o ființă mai nenorocită, m-am hotărât să dau de ei acel frumos trandafir pe care îl ținuse ascuns a cu multă grijă până în împrejurarea aceea. Nu m-am putut opri să nu-i mărturisesc dorința pe care am avut-o pentru persoana care va primi trandafirul. Ea mi-a mulțumit spunând: Ah! Este prea mult. Firește că nici noi, nici ea, nu știam ce se petrecea în inima ei. Dar domnul avea un scop prin această floare, pentru că înainte de a o da acestei sărmane fete, cerusem ca el să o facă un prilej de binecuvântare. Mai bine de o oră am mers împreună cu Delia. Despărțindu-ne, am rugat-o să părăsească această viață stricată. Dar după cât am văzut, cuvintele mele n-au avut niciun răsunet în inima ei. Am întrebat-o ce are de gând să facă în viitor. Și atunci mi-a răspuns, eu am nevoie să mănânc bine, cât despre bani n-am nevoie să mă obosesc, își găsesc foarte firesc să iau de la cei ce au mai mulți. Încolo, a adăugat ea, am făcut toate păcatele pe care le poate face cineva, așa că n-aș putea trăi altfel. Cu cât vorbeam mai mult cu ea, cu atât mai mult îmi dădeam seama că această fată pierdută trebuie scăpată. Gândul acesta m-a stăpânit atât de mult, încât necurmat această nenorocită fată de stradă a fost adusă înaintea domnului în rugăciune cu o credință stăruitoare. În dezmățatul cartier unde locuia era cunoscută sub trei nume. Poliția, din pricina greutății cu care o prindea, îi spunea băietana, lumea o numise ochitoarea hoților, iar alții, mai ales tinerii care o vizitau, îi spuneau pasărea albastră, datorită culorii albastre cu care îi plăcea să se îmbrace. De trei ani ducea această viață stricată, pierzând puțin câte puțin simțul binelui și al răului. Gândindu-mă la ea îmi spuneam, dacă această fată ar crede în Domnul Isus, Dumnezeu Tatăl ar sfinți-o și ar întrebuința-o pentru gloria sa, făcând din ea o unealtă folositoare pentru salvarea din stricăciune a atâtor nenorocite fete, din locarurile de desfrâu pe care le cunoaște și unde ea ar putea să intre. În starea noastră de vorbă, Delia de a făgăduit că va veni într-o duminică acolo unde se vestește Evanghelia. Când a făcut această făgăduință, a văzut pe unele dintre noi că o priveam cu neîncredere. Atunci, cu o vădită hotărâre în glas, ne-a spus. Ei, nu mă cunoașteți! Am spus un lucru, l-am și făcut. Să știți că voi veni? A doua zi seara, am așteptat până aproape de ora 11 în locul hotărât pentru întâlnire. M-am întors acasă cu inima întristată. Ah, Dumnezeul meu! scapă o prin orice mijloc vrei, numai scap pentru dragostea Domnului Hristos. Așa mă rugam după o amărăciune atât de mare. În ziua următoare m-am dus ca de obicei la căminul nostru numit Poarta Nădejdii. Directoarea m-a așteptat în antreu, având în mână un pachet mic. Fața ei strălucea de bucurie. Am să-ți spun ceva, dar mai întâi iată ce ai primit. Eu am luat pachetelul și l-am desfăcut cu oarecare curiozitate. Deodată m-au podidit lacrimile și m-a cuprins o stare pe care nu pot zugrăvi. Țineam în mână frumosul trandafir pe care îl dăduse în Deliei cu două zile în urmă în numele Domnului. El își făcuse lucrarea vorbind în tăcere inimii Deliei. Iubiți ascultători, de la punctul acesta înainte, istoricirea începe să devină foarte emoționantă și palpitantă. Vom afla cu voia lui Dumnezeu și răbdarea dumneavoastră, dacă o veți manifesta și în lecțiunea viitoare, cele ce s-au petrecut în inima Deliei de cu ocazia cerului trandafir. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să folosești chiar și programul acesta, minutele care urmează, ca un mijloc de aducere măcar a unui suflet la tine. Iar cu privire la ceea care suntem deja, veniți la tine prin harul și mila ta, Folosește-te de acest prilej ca un imbold pentru noi la o viață de rugăciune și de sacrificiu față de cei din jur și prin rugăciuni fierbinți și viață curată să căutăm să aducem și pe alții la tine. Amin. N am să uit, Iisuse, Doamne, niciodată, din ce creu prin ce minune ne mai am să voi iubirea de masurată, dragostea și grijada și am minunată. C am fost mor, și dintre moresc mai minunată. Să nu uităm, iubiți ascultători, toți aceia care prin Harul Domnului am fost mântuiți, că noi am fost înviați din morți prin jertfa Lui și că datoria noastră este acum și nici nu putem să trăim altfel decât ca la rândul nostru, prin jertfirea noastră, față de noi înșine, să aducem la Domnul alții așa cum noi am fost aduși la El. Studiem, iubiți ascultători, împreună versetul 22 de la Luca la capitolul 3 și suntem în împrejurarea în care Domnul Dumnezeu a deschis cerurile cu ocazia rugăcinii Domnului Sus în timpul botezului și a spus despre el că este Fiul Său cel prea iubit în care își găsește toată plăcerea. Dumnezeu își găsește plăcerea și în tine, iubite ascultători, numai dacă ești cu adevărat Fiul Lui și trăiești pe urmă prin viața Fiului Său. Poți ajunge Fiul Lui numai dacă primești prin credință pe Domnul Isus ca pe Mântuitorul tău personal. Citim la Ioan 1, versetele 12 și 13, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, în Iisus, le-a dat dreptul să se facă copiii Lui Dumnezeu născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Domnul Dumnezeu spune aici, Domnul Isus, Tu ești Fiul meu prea iubit. Cuvântul acesta nu este numai pentru Domnul Isus, ci pentru toți copiii Lui Dumnezeu, pentru toți cei care cred în Fiul Lui Dumnezeu. Drumul spre Tatăl Ceresc duce numai prin Fiul. Cine este copil al Lui Dumnezeu are Duhul Sfânt și cine are Duhul Sfânt are deplină încredințare că este copil al Lui Dumnezeu. Duhul Sfânt spune, ești, tu ești Fiul meu. Diavolul spune, dacă ești după cum vedem la Luca 4, cu 3. Deci, citim versetul acesta, aflăm că din cer s-a auzit un glas care zicea Tu ești Fiul meu preiubit, în tine îmi găsesc plăcerea. Când Domnul Iisus a cerut să fie botezat de Ioan, a pornit deschis pe calea jertfei. Iar Tatăl Ceresc, tot deschis, în mod public, i-a spus că își găsește toată plăcerea în el. Într-adevăr, numai când ești gata de jertfă, când părăsești totul pentru împlinirea voiei lui Dumnezeu, atunci îți găsește și El la rândul Lui toată plăcerea în tine. În clipa când Mântuitorul nostru era gata de jeptă, Tatăl îi dă o mângâiere dulce și o sfântă asigurare. Niciodată Dumnezeu nu cere jertfe fără să ne dea în schimb mângâieri nebănuite. Niciodată Dumnezeu nu ne cheamă în slujba sa fără să ne dea puterea Duhului Sfânt pentru lucrarea ce avem de făcut. Trebuie să fim siguri de lucrul acesta. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru Ceresc, care ne poartă de grijă, necurmat. Iată ce ne istorisește Evanghelistul Luca, în capitolul 3, versetul 23, în continuare. Iisus avea aproape 30 de ani când a început să învețe pe Norod și era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli. În lucrarea sa, Dumnezeu se folosește numai de cei născuți din sine, de fii care au ajuns la maturitate duhovnicească, Dumnezeu se folosește de făpturii noi care și-au înmormântat trecutul vechi și care sunt gata de orice jertvă. Aceștia pot fi slujitori adevărați cărora li se pot încredința taine și valori duhovnicești. Așa era cu Domnul Isus. El a primit înaintea norodului mărturia Tatălui Ceresc că este Fiul lui prea iubit, după ce mai întâi, prin botez, a arătat în mod public înmormântarea trecutului său vechi și lepădarea totală de sine, deși n-avea nevoie, dar a făcut-o pentru noi. Deși de la nașterea sa trupească Domnul Isus era Fiul lui Dumnezeu, Totuși nu și-a început activitatea decât la 30 de ani, adică la maturitatea sa fizică și spirituală. Cât de mult avem noi creștinii de învățat de aici? Dumnezeu nu trimite în lucrarea sa oameni nepregătiți, adică nematurizați atât trupește cât și duhovnicește. Și numai cei născuți duhovnicește, născuți din nou din Dumnezeu, pot ajunge la maturitatea duhovnicească. Nu poate să crească cine nu este născut. Pregătirea intelectuală, fără nașterea din nou, nu are nici o valoare înaintea lui Dumnezeu. Abia dacă este adăugată nașterii din nou în Dumnezeu, ea își capătă o valoare a ei definită. Mi-aduc aminte de o istorioară. Se spune că unul oarecare care credincios, s-ar fi dus să ceară în căsătorie pentru băiatului fata unui alt credincios. Și când stăteau de vorbă, tatăl băiatului, foarte mulțumit de sine și mândru de realizările lui, a început să spună frate, uite, băiatul meu are mașină, iar tatăl fetei a pus mâna pe un creion și o hârtie și a scris zero. Tatăl băiatului s-a uitat mirat și a continuat. Băiatul meu are atâția bani la cec. A scris seară zero. La o vreme îl întreabă, ascultă frate, dar chiar nimic nu contează din câte am spus eu, băiatul meu este credincios. Spune atunci tatăl fetei, asta schimbă tot tabloul. Și atunci înainte la toate aceste zerouri a pus un 1, adică pe Dumnezeu. După acel 1, zerourile care urmau și-au avut și ele valoarea lor. Lucrul acesta arată limpede și clar că înaintea lui Dumnezeu tot ceea ce dă valoare, este numai ceea ce poartă pecetea lui Dumnezeu. Fără pecetea lui Dumnezeu, oricâte ar fi, sunt zero. Cu pecetea lui Dumnezeu, chiar dacă n-ai nimic, unul este de ajuns pentru că îl arată pe Dumnezeu. De aceea am spus că pregătirea intelectuală, cât și orice altceva, fără nașterea din nou, n-are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. El, după cum s-a zis, nu trimite în slujba sa pe cei care nu sunt fii ai Lui. Iar fii ai Lui sunt numai aceia care în mod conștient l-au primit pe Domnul Isus prin credință și pocăință ca mântuitor personal, încheiind cu El un legământ în fața martorilor. Isus avea deci aproape 30 de ani când a început să învețe pe norod. De la vârsta de 12 până la 30 de ani, Isus tăcuse în lucrurile lui Dumnezeu. Era firesc să tacă, cel sortit să meargă la moarte, ca o oaie mută, după prorocia lui Isaia. Respectul față de Dumnezeu se vădește nu numai vorbind despre el și lucrările lui, ci și tăcând. Să ajungi la maturitate duhovnicească și apoi să înveți pe norod, iată ceea ce îți trebuie să știi, credinciosule, al Domnului Isus. Domnul Iisus a cunoscut de mic scopul lui Dumnezeu cu el. Totuși, timp de 18 ani, nu iese în popor, ci taie lemne, topește clei, ciocănește, mătură prin atelier și așa mai departe. Fără să se gândească la faptul că aceste lucruri sunt nevrednice de Marea lui Sluzbă, de Mântuitor al Neamului Omenesc. El petrece 30 de ani din viața lui scurtă în anonimat și liniște pentru a se pregăti. Timpul de pregătire este tot atât de însemnat ca și timpul pentru lucrare. Vreau să fac o mică paranteză. Ne aducem aminte că Apostolul Ioan remarcă în ultimele sale versete din Evanghelie că dacă s-ar fi scris toate lucrările Domnului Isus și să nu uităm, el a lucrat numai trei ani și ceva, de la vârsta de 30 până la răstignire, n-ar încăpea în lume cărțile în care ar trebui să se scrie. Vedem cu mirare că Domnul Iisus în trei ani și din aceștia vedem că o mare parte i-a petrecut în rugăciune pentru că citim că peste zi se retrăgea singur la o parte să se roage și după aia vedem că toată noaptea a petrecut-o în rugăciune. El a lucrat cât nimeni niciodată n-ar fi putut lucra și nici nu ne-am putea imagina, oricât de bogată ne-ar fi imaginația noastră, să scrie atâtea cărți cât să umple casa în care te afli, în care asculți acum, să umple ograda, să umple strada, satul sau orașul, județul, țara, continentul și celelalte continente și tot să nu se fi putut scrie tot ceea ce a făcut Domnul Isus, nu mai în în și ceva. Ce mare taină este așteptarea vremii Lui Dumnezeu și cum El știe să lucreze în chip minunat atunci când te supui întru totul voiei Lui. Vai cât de superficial suntem noi! Noi nu avem timp nici pentru meditare serioasă, nici pentru stări de vorbă cu Dumnezeu, de parcă activitatea noastră ar fi mai importantă ca Mântuitorului. Și totuși, cât de puțin lucrăm noi. Noi nu ne facem timp pentru acumularea de puteri duhovnicești. De aceea, nici nu realizăm nimic. Aici trebuie să căutăm lipsa noastră de roade. Lipsa noastră de roade se datorește în cea mai mare parte lipsei de meditare, de liniște înaintea lui Dumnezeu. Domnul Isus a acumulat aceste puteri duhovnicești ducând viața nebăgată de seamă ca dulgher. Timpul acesta s-a pregătit atât de minunat încât, trei ani a putut să lucreze ce nu lucrăm noi în sute și mii de ani. Creșterea și maturizarea duhovnicească este tot atât de importantă în viața noastră de urmaș a Domnului Isus ca și nașterea din nou. Isus avea aproape 30 de ani, deci când a început să învețe pe norod, și era cum se credea fiului Iosif, fiului Eli. După trup, Domnul Iisus părea că este fiul lui Iosif, fiul lui Eli și, cum vom vedea în continuare, toată spița de neam. Așa credeau oamenii de atunci. Dar adevărul nu este numai ceea ce izbește privirea. Sunt adevărul pe care nu înțelegi decât atunci când dai la o parte învelișul materiei, așa după cum desfaci bobocul de grâu din învelișul său din pleavă. Adevărul de dincolo de văl, din hotarul Duhului, păstrează și desăvârșește viața cea nouă duhovnicească. Despre Domnul Iisus se credea că este fiul lui Iosif, dar, de fapt, el era fiul lui Dumnezeu, zămistrit de la Duhul Sfânt în pântecele Fecioarei Maria. Să previn totdeauna partea duhovnicească a lucrurilor și nu vom rătăci niciodată. În versetele 23 și 24 citim Iisus era cum se credea fiul lui Iosif, fiul lui Eli, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Anai, fiul lui Iosif. Vrem să stăruim asupra acestui adevăr și anume, nu tot ceea ce se vede, nu tot ceea ce se crede, este adevărul. Trebuie cercetarea dâncă și răbdare îndelungă, abia atunci se va ajunge la adevărul de dincolo de adevărul materiei, care dă odihnă și fericire. Despre Domnul Iisus se credea pe baza celor văzute că este fiul lui Iosif. Însă realitatea era cu totul alta. El era fiul lui Dumnezeu, iar Iosif n-a avut nicio contribuție la nașterea lui trupească. Dar cine dintre oameni putea ști adevărul acesta? Totuși, căutătorul sincer al adevărului, dacă vine lepădat de sine la Dumnezeu, Va primi lumine pentru a ajunge la cunoașterea adevărului de dincolo de văl de literă, căci vălul materiei de multe ori omoară, numai Duhul este Cel care dă viață. Să revenim totuși la cele ce se credea despre Domnul Isus, adică la spița de neam pământească a Lui, căci chiar și din aceasta se vede o latură însemnată a adevărului Dumnezeu cu privire la El. Sfânta Scriptură ne arată limpede că Mesia Hristos va veni din seminția lui David. Și lucrul acesta este dovedit din plin de către Sfântul Evanghelist Matei, care arată linia neamului din David a Domnului Sus prin Iosif, de citit Matei capitolul 1. Același adevăr ne este bine ilustrat de asemenea și de Evanghelistul Luca, care arată linia din David a Mântuitorului prin fecearea Maria. Aceasta este păruta nepotrivire dintre cele două genealogii spițe de neam pe care cititorul o întâlnește în Evangheliile după Matei și Luca. În mod pământesc, Domnul Isus era fiul lui David. El însuși o spune aceasta în Marcu 12 și o spun și apostolii săi, Petru și Pavel. După cum originea Domnului Isus era foarte însemnată pentru iudei din vremea sa, pentru că această dovadă slujea la întărirea adevărului despre faptul că El era Mesia, tot atât de însemnată este și astăzi și totdeauna ca o nouă dovadă despre credincioșia aceluia care și-a împlinit jurământul dat lui David și seminței sale, cât și o dovadă a conducerii sale divine, care merită toată închinarea. Cunoscând limpede latura pământească a Domnului Isus, vom putea ajunge la o cunoaștere limpede a lui duhovnicești. Pe cât este de adevărat că El este Fiul al omului, pe atât de adevărat este că El e Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Să nu fim ușuratici, adică să fim superficiali în cercetarea noastră și atunci vom ajunge la lumina negreită a adevărului în toate laturile Lui. Se spune deci Iisus fiul lui Iosif, fiul lui Eli, fiul lui Matat, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif. Prin tălmăcirea etimologică a numelor amintite aici, vom ajunge la un înțeles duhovnicesc foarte frumos în legătură cu persoana Domnului Iisus, care ne va întări duhovnicește în adevărul lui Dumnezeu. Să începem așadar cu Iosif. Iosif înseamnă adaos. Iată. Cât de limpe de vedem lucrarea harului lui Dumnezeu, prin faptul că El, Dumnezeu, s-a adăugat nouă prin Fiul Său, care s-a făcut om, ca apoi să ne adauge pe noi Dumnezeirii Sale. Eli, al doilea nume, înseamnă Dumnezeul meu sau Dumnezeul meu înalță. De aici înțelegem că prin întruparea Sa, Dumnezeul cel prea înalt s-a coborât ca să devină Dumnezeul nostru și astfel să ne înalțe pe noi în locul în care este El. Domnul Isus este Dumnezeu pe înțelesul nostru al oamenilor. Numele următor este Matat. Matat înseamnă dar. Ce observăm de aici? Domnul Isus este cel mai mare dar al lui Dumnezeu, făcut omului păcătos. El este mântuitorul lui din robia păcatului și a morții. Iată deci ce minunat este însemnătatea și acestui nume. După aceea este amintit Levi. Levi înseamnă alipire. Domnul Isus înțelegem prin însemnătatea acestui nume, s-a alipit de noi ca să putem prin el să fim noi alipiți de Dumnezeul Sfințeniei. Iată deci cum în planul lui Dumnezeu chiar numele din spița neamului Domnului Iisus nu sunt la întâmplare, ci au toate o însemnătate și chiar ordinea lor cronologică își are însemnătatea ei și taina ei adâncă. Merhi. Următorul nume înseamnă, Regele meu este Dumnezeu. Domnul Isus este împăratul nostru și prin El ne-a făcut și pe noi împărați. Cui vine greu să creadă această afirmație, să deschidă Scriptura la Apocalipsa 1 cu 6, 5 cu 10 și la 1 Petru 2, versetele 5 și 9. Următorul nume este Ianaib. Însemnătatea numelui Ianai este următoarea. Dumnezeu odihnește sau un dar al Harului lui Dumnezeu. Aceasta este de fapt forma prescurtată a lui Ioan Iohanan. Domnul Iisus, înțelegem din însemnătatea acestui nume, este odihna și pacea noastră. Așa ni se prezintă Domnul Isus prin numele Ianai. Binecuvântat să fie Dumnezeu! care prin orice cuvânt al său ne mângâie și ne umple de nădejde. Nimic nu este fără rost în cartea sa. Slavă Lui! Relatându-ne în continuare genealogia Domnului Isus în versetul 25 citim Isus, fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai. Continuăm aici cu înțelesul duhovnicesc al numelor din spița neamului Lui Iisus Hristos, prin care vedem pe Mântuitorul nostru într-o lumină deosebită, din care învățăm mai deslușit cum să fim noi urmașii Lui pe pământ. Matatia înseamnă darul Lui Jehova, Dumnezeu. Oare trebuie să mai lămurim că Domnul Iisus este darul cel mai mare al Lui Dumnezeu pentru noi, pământenii? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Citim la Ioan 3,16. Dar și noi, cei care l-am primit pe El ca Mântuitor și Domn, suntem ca El, adică darul lui Dumnezeu pentru lume. O lumină în întuneric este un dar mare, iar noi suntem rânduiți de Domnul Isus să fim lumina lumii. Următorul nume este Amos. Amos înseamnă purtător de sarcini sau încărcat, cel care ia asupra lui. Rămâi surprins când citești asemenea lucruri și ai zice că cineva le-a rânduit anume ca să se potrivească desăvârșit cu Mântuitorul nostru cu slujba pe care o are el de făcut. Într-adevăr, cineva a rânduit totul în amănunt cu privire la Domnul Isus și acel cineva este Dumnezeu Tată. Cine a purtat și poartă toate poverile noastre? Domnul Isus, Cine s-a încărcat cu păcatul nostru? Domnul Isus. El este fiul lui Amos, adică purtător de sarcini pentru noi. Dar și noi trebuie să fim, din punct de vedere duhovnicesc, fii ai lui Amos, adică să purtăm sarcinile unii altora. Iubiți ascultători, încheiem aici programul le 045 cu voia Domnului și bunăvoința dumneavoastră. Ne vom întâlni cu ocazia programului viitor le 046 O laudă mai înfocată Aprinde-n mine Doamne, iar Printr-o trăchire mai curată să nice mai spin to my le